Quan una persona eh, camina per una gran plaça a l'aire lliure o, no sé, fa la volta a una font monumental de pedra, el cervell humà fa una feina absolutament extraordinària i gairebé sense que ens n'adonem, deduint de manera immediata què és a prop, què és lluny i, bé, bueno, com s'estructura tota aquest espai en tres dimensions. Clar i tant! És un procés evolutiu increïble. O sigui, el nostre sistema visual està processant contínuament micromoviments, la paral·laxi, eh, la perspectiva de les línies i fins i tot el joc de llums i ombres. Exacte. I tot això ens permet entendre la profunditat amb un simple cop d'ull. Per això podem moure'ns per la ciutat sense xocar molts fanals, saps? Sí, sí, totalment. Però clar... Aquí és un topem amb un mur enorme quan parlem de tecnologia, perquè un ordinador parteix absolutament de zero. De zero absolut, sí. Si li donem una fotografia d'aquesta mateixa plaça, la màquina no veu l'espai. El que veu és una grella plana, bidimensional, amb una mena de fulla de càlcul gegant plena de números. Això mateix, només valors numèrics per als colors de cada píxel. I no té cap noció de què és el cel, on comença el terra, o a quina distància física de la lenta està l'estàtua. Llavors, el que avui explorarem a fons és precisament d'això, com aconseguim que una màquina arribi a veure la profunditat a partir d'aquests píxels plans. És el gran repte. I el que és més fascinant encara, com podem capturar espais exteriors gegantins només caminant-hi amb un telèfon mòbil, sense necessitat d'utilitzar drons ni equipament topogràfic caríssim. I aquest és justament el repte tècnic que resol la reconstrucció en 3D moderna fent servir programari de codi obert. Avui desgranem els mecanismes d'això que a molta gent li sembla màgia negra. Ens basarem en un material molt bo, un vídeo del canal EveryPoint, on parlen amb un expert en visió per computador sobre un programa que és l'estàndard absolut, el CallMap. D'acord, doncs anem al gra. Per on comença l'ordinador? Perquè, a veure, si jo miro una foto d'un cel blau, el meu cervell entén a l'instant el concepte cel. Però, per a la màquina, són només eh, milers de píxels iguals. Com trobar punts de referència per començar a mesurar res? Bueno, aquest primer pas s'anomena «extracció de característiques» o «feature extraction». Com deies, l'ordinador no entén conceptes semàntics, com cel o pedra. Ja. El que fa és utilitzar algoritmes matemàtics complexos, com un de molt formós, que es diu Shift, per buscar gradients. O sigui, rastreja tota la quadrícula de píxels buscant llocs on hi ha un canvi brusc de color, de textura o de llum. Com, per exemple, una línia foscada que de cop es creu en una zona clara. Exacta. O la vora esmolada d'una finestra contra una paret llisa. Allà on detecta un contraste fort, pam, i planta un marcador geomètric que anomenem punt clau. Ostres, clar. Això em recorda a l'exemple de la font del Capitoli d'Oregon que surt al material d'avui. Allà es veu molt evident... L'ordinador s'obsessiona literalment amb les mullures de la pedra o amb el relleu d'un pom d'una porta. Clar, perquè allà hi ha petites ombres i llums barrejades, hi ha molt contrast. Però, en canvi, quan l'algoritme mira al cel clar o a una carretera d'asfalt que és superplana, no troba contrast i es queda sec. No hi ha res a marcar. Però eh, què fa l'ordinador un cop troba un d'aquests punts clau? Simplement anota les coordenades la X i la Y Ui, no, no. Si només guardés la ubicació del píxel seria inútil. El que fa realment és analitzar tots els píxels del voltant d'aquest punt clau i crear un descriptor. Un descriptor. D'acord. Sí, és com un vector matemàtic molt robust. Per exemple, amb SIFT es crea un vector de 128 dimensions. Wau. 128 dimensions per a un sol punt? Sí, i això codifica de manera molt precisa com es distribueixen les gradients de llum en aquell petit radi? En el fons és com si el programa generés una emprenta dactilar numèrica única per a cada recuda a la fotografia. Una emprenta dactilar de 128 dimensions només per un puntet i entraiem millers per fotografia de un idol volum de dades inicial. Ara entenc l'evolució del colmap. Clar. Requereix molta potència. El seu creador en Johannes Schomberger, Inicialment havia dissenyat un sistema diferent que es deia MAP-MAP, oi? I estava pensat exclusivament per a drons. Exactament. Però la fotografia aèria amb drons té un avantatge enorme respecte a caminar amb un mòbil. Mm, que miren cap avall. Això mateix. La càmera sol mirar cap avall un angle constant, de manera que les línies de visió són ordenades. Schomberger es va adonar que el repte real era generalitzar aquest procés per a imatges completament desordenades, fetes a pedcarrer de des de qualsevol angle. I d'aquí va néixer el projecte Colmap. Sí, que de fet és l'acrònim de Collection Mapper. La idea era que qualsevol col·lecció d'imatges capturades lliurement pogués convertir-se en una rèplica en 3D. Però eh, aquí hi ha un detall que em grinyola una mica. Un dron porta una lenta calibrada i d'alta qualitat, però si jo vull fer servir el meu telèfon caminant per una plaça o una càmera d'acció tipus GoPro enganxada al pit, aquestes lents deformen l'espai d'una manera brutal. I tant, moltíssim. Jo he vist fotos meves on els edificis dels cantons semblen caure cap endins. I, amors, com pot l'ordinador calcular una geometria precisa si la meva lent li està falsejant que és recta que no ho és? Aquesta deformació la distorsió de la lent destrossaria qualsevol càlcul si l'ordinador l'ignoreix. Així que... Abans de relacionar les fotos a l'espai, el programa necessita modelar matemàticament el comportament d'aquest vidre. O sigui, literalment aplica una correcció per desdoblegar la imatge i posar-la plana. Bueno, no la desdoblega visualment creant un fitxer nou, com si fossis al Photoshop. El que fa és incorporar els factors de distorsió directament a les seves equacions. Ah, d'acord, un entén matemàticament. Exacte. Si fas servir un mòbil normal, potser només aplica un paràmetre radial anomenat K, que compensa la curva del vidre. Però si graves amb un gran angular o un ull de peix per capturar més espai, la fórmula s'encareix, ha d'afegir paràmetres tangencials complexos. Sense saber com la llum es dobla, el raix que l'ordinador projecta mai es creuarien a l'espai 3D. Val, van, Llavors, assumim que ja tenim milers d'aquestes empremtes dactilars identificades per cada foto. I sabem exactament com la gent ha filtrat la llum. Perfecte, sí. Però si jo em moca al voltant d'aquesta gran font i faig 50 fotos des de diferents angles, com dimonis relaciona la màquina els punts de la foto número 1 amb els de la foto número 15? I recordem, sense fer servir dades de satèl·lit que el GPS del mòbil rebota entre els edificis i és superimprecís. Clar, ens oblidem del GPS. Entrem a la segona fase. L'emparellament de característiques, o el feature matching. El programa ha de comparar cadascuna d'aquestes empremtes matemàtiques de 128 dimensions amb les de les altres fotos, per trobar-les que siguin prou semblants per confirmar que és el mateix objecte físic. A veure, a veure, frena un moment, perquè m'està explotant el cap amb les matemàtiques. Si tinc 10.000 fotos d'una plaça per cobrir-la tota... El programa comprova els milers de punts de la foto 1 contra els de les altres 9.999 fotos. Um, sí, d'entrada podria fer-ho. I després la foto 2 contra totes les altres. Això és exponencial. Estem demanant buscar una agulla amb milions de pallers alhora. El meu ordinador es fondria. I tens tota la raó. Estic segur que es fondria. Això és el que s'anomena l'estratègia de cerca exhaustiva. Si tens 50 fotos, cap problema, es fan minuts. Però amb milers de fotos pot trigar setmanes només a calcular quina foto va amb quina abans de construir res. Ostres, i llavors, si trigar setmanes, per què tants cops escollim aquesta opció exhaustiva quan fem servir aquests programes? Que estem ignorant. És un error de plantejament brutal. No està aprofitant com hem recollit les dades. Si graves la font caminant, fas un recorregut al seu voltant, oi? Un vídeo o fotos seguides. Clar, vaig donant la volta a poc a poc. Doncs pots escollir l'estratègia seqüencial, li dius a la màquina. Escolta, la foto 30 només l'has de comparar amb les 3 o 4 fotos d'abans i de després. Ah, clar. D'aquesta manera, t'estalvies comparar la cara nord de la font amb les fotos de la cara sud, estalvies milions d'operacions inútils. D'acord. O sigui que el context cronològic és clau. Però i si, i si no tinc aquest luxe? Imagina un grup d'arquitectes que vol reconstruir una plaça històrica a partir de fotografies d'arxiu desordenades o de turistes que les han pujat a internet en diferents anys. Sense seqüència lògica, tornem a l'infern exhaustiu. No del tot. Aquí entra una solució genial que es diu arbre de vocabulari o bocaptrí. En lloc de fer-ho a la força bruta, agrupa els vectors en paraules visuals, crea etiquetes tipus «textura de totxó o «reixa de ferro» i resumeix la foto en un catàleg de paraules. Espera, a veure si ho entenc. És com si l'algoritme crea un índex temàtic al final d'un llibre gegant. Mm, sí, bona analogia. En lloc de llegir cada pàgina buscant «arquitectura romana», va directament a l'índex, veu quines cinc pàgines tenen aquesta paraula clau i només comparar aquestes 5 pàgines. Exacte. Actua com un motor de cerca intern ultraràpid. Colmap filtra l'índex i et diu... D'aquestes 10.000 fotos, només aquestes 50 tenen els mateixos elements. I només fa l'emparellament pesat píxel a píxel contra aquestes 50. És magistral. Molt intel·ligent, sí, senyor. Però bé, fem un pas més. Perquè ara mateix encara estem en el món dos de les fotos. Com saltem a l'espai 3D? Em fascina això de la reconstrucció incremental... Com decideix la màquina on col·locar la primera peça d'aquest món? Suposo que no comença per la foto 1 i la foto 2, oi? Sobretot si es van fer des del mages loco exacte. Vas molt bé encaminat. El programa depèn d'un principi fonamental. La triangulació. Llançar raids imaginaris des de les càmeres calculades perquè es creuin a l'espai. Clar. Si fes servir dues fotos fetes a 3 centímetres de distància, els raids sortirien gairebé paral·lels i no es creuerien nítidament. El càlcul de profunditat seria un desastre. Lògic. És la mateixa raó biològica per la qual els humans tenim dos ulls separats a la cara. Si em tapo un ull i intento omplir un got d'aigua, acabo mullant la tauda, saps? Totalment. Necessites paral·laxi, necessites que l'ordinador tingui els ulls separats. Llavors, si intento emparellar dos fotogrames seguits d'un vídeo, és com si l'ordinador tingués els ulls enganxats al mateix lloc. Això mateix. Així que, per col·locar la primera llavor del model 3D, el programa busca una bona línia base. Busca dos fotos que tinguin milers de punts en comú, però amb una distància física entre elles prou gran per oferir un bon angle per la triangulació. Potser comença aparellant la foto 12 amb la 90. I un cop té aquesta base, va afegint la resta una a una, avaluant noves càmeres. Però m'imagino que això acumula errors, oi? He vist que el material parlen d'un procés que es diu bundle adjustment, l'ajust de feixos. I sentint això de feixos, només m'imagino algú lligant branques de llenya al bosc. Oblidat de la llenya. Fa referència als feixos de rais de llum. Quan vas afegint fotos una a una, l'algoritme va arrossegant petits errors minúsculs. Això es diu drift. Si la càmera 18 es col·loca malament uns mil·límetres, la 19 es basarà en aquest error i s'anirà desviant. Ah, o sigui que el carrer que jo he gravat totalment recte, a la pantalla s'aniria curvant fins a acabar mirant el cel com a la pel·lícula origen. Literalment, sí, una curva totalment grotesca. Això de l'ajust m'intriga. Si jo munto una cadira de fusta a casa i en lloc d'acollar-me els cargols d'una pot els deixo mig sols, quan posi el cent tot tronxollarà i la cadira acabarà trencant-se. Aquest procés seria com tenir un muntador que constantment està repassant i apretant un mil·límetre a mil·límetre cadascun dels cargols de les potes alhora, fins que la cadira és sòlida. És una bona idea visual, però hi afegiré una capa més de bogeria per ser rigorosa. Imagina que mentre s'ajustes les potes de la cadira, paral·lelament el muntador està reavaluant i modificant la inclinació de les rajoles del terra de tota l'habitació. Què dius Sara? Modifica a la vegada les coordenades X, Y i Z de milions de punts, la rotació de totes les càmeres i, fins i tot, recalcula retroactivament la distorsió de la l'alent que hem comentat al principi. Tot per trobar l'equilibri matemàtic global perfecte. Modificar les rajoles mentre es canvia el vidre del mòbil Tela. Això és una quantitat d'operacions matemàtiques absolutament obscena. I clar, això m'explica una de les grans queixes que es llegeixen per internet. A veure, quina queixa? Doncs gent que diu, m'he gastat 3.000 euros en una targeta gràfica d'última generació brutal, una GPU, i el procés d'afegir fotos triga 15 hores per a una plaça petita. Per què una GPU caríssima no es cruspeix aquest procés a l'instant? És una confusió molt típica de com funciona el hardware. Les GPUs estan dissenyades amb milers de nuclis petits per fer tasques senzilles i simultànies. Són genials per a la primera fase, la d'extracció de punts clau o les comparacions de l'engròs, perquè poden enviar feina a cada nucli de manera paral·lela. Però, clar, aquest ajust de feixos que m'has descrit és seqüencial, oi? És a dir, jo no puc calcular on va el MAO 80 de la paret si no sé del cer com ha quedat el MAO 79. Exacte, dependent l'un de l'altre. Per tant, tot aquest procés forma una coa gegant de procés. És com, a veure, si la GPU és un exèrcit sencer de policies de trànsit buscant pistes separades per tota una ciutat alhora, l'ajust incremental és la feina d'un sol detectiu solitari que ha de relacionar les pistes cronològicament al seu despatx abans de donar el cas per tancat Molt bona metàfora. Estic totalment d'acord. La naturalesa seqüencial de l'ajust fa que la GPU perdi tota l'eficàcia. Aquesta feina pesada acaba derivant-se a la CPU de l'ordinador, que té menys nuclis però molta més força per càlculs lògics encadenats i per això es creen els colls d'ampolla que poden durar dies sencers d'espera. O sigui, que ens hem de resignar a l'espera per sempre per als espais oberts? No, i aquí ve la gran revolució recent. Per evitar aquest infern d'hores encadenant càmeres una per una, ha sorgit un nou enfocament de Global Mappers, com ara el GILOMAP. GILOMAP? Què fa d'especial? Talment, assumint error i corregint, intenta calcular-lo tota l'hora, de manera global. Utilitza una tècnica anomenada «promig de rotació». Abans d'ubicar cap càmera en l'espai X i z, primer mira els punts clau croats i calcula exclusivament cap a on estan mirant totes les lents a l'hora. Fascinant! De manera que primer construeix una mena de brússola gegant unificada garantint que totes les càmeres s'apunten on toca i només després de resoldre això decideix posar-les a l'espai. Sí, sí, i això elimina hores i hores de càlculs seqüencials absurds, reparteix molt millor la càrrega, reduint el drift gairebé a zero en un sol pas. Però, i aquí hi ha un però molt gran, necessita que tu, l'usuari amb la càmera o el telèfon, hagis capturat bé l'espai exigeix obligatòriament que hagis tancat el cercle el que en diuen fer un loop closure Tancar el cercle logísticament sigui, si començo a gravar a la porta de la catedral mm. dones tota la volta a la catedral caminant per les esglésies i els carrerons de darrere has de tornar al punt exacte i gravar de nou la porta frontal des de l'angle on vas començar aquesta sobreposició del final amb el principi obliga a l'algoritme a tota la roda matemàtica perfectament. Si no ho fas, el model se'n pot anar en orris. Clar, fa del cinturó de seguretat logístic, no? Fixa tota l'òrbita de les dades perquè no s'escapi res. Sí, i quan aprens a fer això, les possibilitats sobren massivament per a qualsevol que no sigui topògraf. Doncs precisament d'això vull destacar com a conclusió d'aquesta exploració. Per a tota la gent que ens escolta, si destilem aquesta tecnologia, el que veiem és un apoderament espectacular per al ciutadà del carrer. Avui en dia no et calen certificats de vol per a drons cars ni aparells complexos. Pots generar captures hiperrealistes d'espais públics o de patrimoni en perill només amb la que portes a la botaca, si tries bé l'estratègia del programari, com ara evitar la cerca s'oxiva, o fer servir gel per processar globalment. I aquí enllaçom ja el consell clau de l'expert que vam extraure del vídeo d'avui. Perd la por i surt al carrer. Molta gent vol aprendre visió per computador usant conjunts de fotos estèrils d'internet, preparats i nets perquè tot funcioni a la primera des del despatx. I això és un error. Monumental. L'única manera d'entendre la fragilitat d'aquesta tecnologia és anar a gravar una font de veritat, trobar-te que el sol t'ha canviat les ombres o que una finestra de vidre de l'edifici del costat ha reflectit el cel i t'ha destrossat la línia geomètrica. Clar. Lluitant contra la realitat, bé... Tot això és molt inspirador, però vull acabar plantejant un pensament provocador. Perquè si ara mateix absolutament qualsevol persona anònima pot començar a caminar amb un telèfon, fer una volta per una plaça turística i generar un model tridimensional pràcticament perfecte de tot l'entorn, què vol dir això per a la nostra privacitat? Uf, això és un gran tema. És que fins ara, un vídeo d'un turista només era una perspectiva limitada, una gravació fugida. Però amb aquests algoritmes, milers de fotos anònimes d'una plaça poden processar-se juntes per crear un volum interactiu. La gent que estava caminant en aquell moment quedarà congelada com a figures en tres dimensions, sense haver donat permís per a aquest tipus de modelat omnidireccional. I qualsevol podrà inspeccionar-los lliurement des de la pantalla de casa seva i des de qualsevol angle impossible. És una idea absolutament fascinant, però també força inquietant sobre el pes amagat que pot arribar a tenir una simple col·lecció de fotografies. I tant que sí, totalment. Ho deixem aquí perquè hi dóna-vos unes quantes voltes.